Коли не виступає від свого імені, всі це знають, не таємниця для неї. За мною стоять аж он які сили, ваша величність, більшість за самого імператора. Що їй до імператора і до тих сил, і до всього на світі? Вже звикла покладатися на власні сили, черпати з власних джерел. Аби ж не зміліли, не всохли, не зникли. Ви пошкодуєте. Ваша величність навіть не дивилася в його бік. Одвернута плечима, втуплена в кам'яну стіну, за якою був безмежний простір, линула туди серцем, душею, з-за гори, поза небеса, додому. Чому там, у вчили її тільки добра? Чому ніхто не вчив суворості? Малечко від самого народження, Від першого крику вчити, Що світ жорстокий, безжальний, твердий. І треба вміти змагатися з ним, Опиратися йому, Виступати при потребі проти нього, Знаходячи для цього сили, Виступати хоч проти всього світу, Відважно, зухвало, відчайдушна, А вона не вміла навіть спопилити поглядом, Убити словом якогось там заубуша. Зневажала, ненавиділа, Але мовчки, безсила, і, Власне, ляклива. Бо ще й не знати, які наміри В того негідника. Може, посланий для вивідництва? Може, задумали з імператором Ще тяжчий злочин проти неї? А вона безсила. Заубуш зник так само нечутно Супереч своєму призвичайню, не лаявся сотною тисяч свиней і не гримів дерев'янкою. Майже відразу по його зникненню знову зродилася, коли імператрициного ложа ясноволоса Вільтруд упала на коліна, хопила рукою в праксії, цілувала, плакала. Ваша величність, ваша величність, чому ви не захотіли його слухати? Дурна ти Вільтруд, адже я слухала, чула все, що говорив цей чоловік. Але ж ви мовчали, ваша величність. Я не хочу говорити з негідником. Ви несправедливі до нього, ваша величність. Несправедлива до Заубуша? Вільпруд, ти ще надто мало знаєш. Я... я знаю все. Він хоче вас визволити, ваша величність. Заубуш? Визволити? Так, а ви... Дівчина заплакала ще й дужче. Не могла вже й говорити. «Заспокойся, Вільтруд, Йдеться ж про моє визволення. Чого маєш плакати? Ти вільна. Ви не захотіли. Для мене». «Для тебе? Що для тебе, Вільтруд? Кажи, я допоможу, коли матиму змогу». «Від вашої волі, моє щастя». «Дякую тобі, моя дівчинко, Але ти можеш бути щасливою і так». Штати моєї волі, барон звелів, аби я мала намовити вас... Намовити? До чого ж моя дівчинка? Вільтруд витерла очі, Сійнула ними сумно і жалібно. Він обіцяє взяти мене в жони. Тебе в жони? Кому ж? Собі, адже він ще ніколи не мав жони. Нічого нема. Він глибоко нещасний. Нещасний ніяк не тулилося до заубуша. Не мало з ним нічого спільного. Але ж яку треба було мати душу, щоб побачити щось людське в баронові. Він обіцяв взяти тебе в жони? Так, за однієї умови, аби я намовила вас утекти з вежі. Мене? Намовити утекти? Він вам допоможе. Він уже все підготував. Він добрий, і гарний. А ви відмовляєтеся? Чому ви відмовляєтеся, ваша величність? І в праксі я не могла стямитися. Вже переконалася, що в цьому світі чиєсь щастя і чиясь воля, можливі тільки коштом чужих нещастя і ув'язнень. Тепер несподівано поставала перед нею геть неочікуване. Хтось може бути щасливий завдяки її звільненню. Дивне щастя і ще дивніша воля, отримана такою ціною. Але ж не жорстока ціна, а добра. Якась особливо людяна. Хоч коли задуматися, однаково є в ній щось не зовсім чисте, коли замішано тут такого чоловіка, як заубуш. Та й маленька Вільтрут плаче не тому, що її пратрити лишається в вежі, а через поруйнування своїх сподівань на щастя. Нічого немає безкорисливого на світі. У своїй доброті ця дівчинка з янгольськими очима так само безжально жорстока, як і Заубуш, як імператор, як усі ті, хто дбає перед усім про себе, про власну вигоду, власні набіри, власну пиху. У кожного по-своєму називається, а все те саме. Що мала казати, втішати Вільтруд. Ти мені, я тобі, давай мінятися, мов діти. Вже наближався ранок. годований сокіл гнівно шкрябався в скрині, куди його замикано на ніч. Чи й годуватимуть тепер вони, і чи пускатимуть сокола зі своєї вежі. Хоч ще нічого не сталося, але вже й змінилося щось. Уперше настала така зміна, або хоч заповідалося. І в пракція розуміла, що це єдиний вихід. Навіть коли загрожує страх або розчарування заповітних змін, треба радіти, бо таким чином стаєш болодарем власної долі, вириваєшся з тинет понурої щоденності, за яку немає нічого огіднішого. Несподівано рано прийшов абат Бода. Так ніби теж не спав ніч, хоч з його потемнілого Ретельно виголеного обличчя важко було щось вичитати. Він суворо наступився на віль труд і та щезла вмить, забувши про всі свої сподівання стати баронською жоною.